Tak dopoledne probíráme praktický aspekt naší praxe. Naše praxe a teorie má nás uvést do nedualistického přístupu k pochopení meditace. Hm? Na to máme čtyři dny hm? a opíráme se o knižku, kterou jsem přeložil, která je, bychom měli vědět vlastně základ pro pochopení filozofie a praxe a psychologie, obzvláště psychologie, nebo meditace, je vlastně z hlediska západní vědy, je psychologie. A k zkoumání psychologie máme tady laborator, což je naše tělo a naš, naše vědomí, které je s tímto tělem spojené, proto žijeme, protože naše vědomí je s tímto tělem spojené, až naše vědomí toto tělo opustí, tak půjdeme kam. No, to bychom se právě měli dozvědět v meditaci. <laughs> no a právě proto meditace je velice důležitá. Odkaď jsme přišli, kam odcházíme, to je vlastně to, co by jsme se měli meditaci nakonec dozvědět. Hm? No a stav Budhy, my recitujeme každý den sutru srdce v sanskritu v páli, stav Budhy je právě stav, hm? stav odcházení, Společně se všemi bytostmi. Gaté, gaté, pára gaté, pára sváha. Stav odcházení na druhou stranu. Co je druhá strana? Nirvána na druhou stranu, kde není. Strast stav odcházení na druhou stranu, kde není strast, z hlediska transcendentální moudrosti. Tento stav můžeme jedině dosáhnout, jestliže poznáme nedualistický stav vědomí. Hm? Dualistickým stavem vědomí můžeme tento stav poznat jenom částečně. Hm? To je téze, Učení. Pokud se spoléháme na rozdělující vědomí, poznání prázdnoty nemůže být úplné. A vědomí ve své podstatě není rozdělující hm? Pomocí k tomu, aby jsme tento fakt pochopili, je právě meditace na nejlepší prebývání, božské prebývání, meditace na lásku. Na, na co? Už jsem zapomněl. Aha, na soucit. Hm? Aby jsme měli soucit, musíme mít lásku. Hm? Jestliže nemáme lásku, my nebudeme mít soucit. Hm? Nebo budeme mít malý soucit. Velká láska, velký soucit. Malá láska, malý soucit. Velká láska obsahuje všechny bytosti rovnoměrně. Hm? A tomu se říká, včera jsme vysvětlili, tomu se říká starý řekové, tomu říkali AGP, hm? a tomu se říká velké přátelství. Hm? My překládáme meta jako prátelství, ale je to velké prátelství. Malé prátelství je omezené. Velké prátelství je neomezené. Ve velkém prátelství právě zaniká rozdíl mezi mnou a tebou. Mnou a tebou, kterého mám rád. Mnou a tebou, na kterém mi nezáleží, a mnou a tebou, který je mi nesympatický, který ho nemám rád, protože dělá věci, které eh, nejsou v souladu s tím, co považuji za dobré. Hm? A to je velká láska. To je velká láska, protože... Její objekt není jedna bytost, ale jsou je veškerenstvo. Z hlediska sutry transcendentální moudrosti láska bodhisatry, aby se stala velkým soucitem, hm? jinak se nestane velkým soucitem, jestliže se stane láska velkým soucitem, my Získáme to, čemu se říká bodicita To znamená mysl na probuzení do slova. Ale mysl na probuzení neznamená mysl na moje probuzení. Mysl na probuzení právě v tom smyslu gaté, gaté, pára, gaté, pára, samgaté, bodí svaha. Mysl na probuzení. Ve smyslu přecházení na druhou stranu společně se všemi bytostmi. Jestliže já přecházím na druhou stranu společně se všemi bytostmi, mám velký soucit. Jestliže přecházím na druhou stranu sám, no tak eh, mám soucit, ale nemám velký soucit. A ten velký soucit nemám, protože nemám, velkou lásku, velké přátelství. To je důležitost meta. Jelikož mám velkou lásku, mám velký soucit, jelikož mám velký soucit, neopouštím bytosti a praktikuji tak, abych se učil se své světské zkušenosti jak se vyhnout strasti se rozhodnutím že tato světská skutečnost a skutečný stav stav nirvány stav věcí tak jak jsou se nedají od sebe oddělit. A to zkoumám. V severní tradici, obzvláště v yogačáre, jestliže si přečtete tuto knížku, bude vám jasno, hm? obzvláště v yogačáre, vlastně yogačára je průzkum. Hm? Průzkum naší zkušenosti z hlediska, a to je pouze hledisko, protože všechny darmy jsou pouze jména, hm? tím to začíná. To neznamená, že eh, ála ja, já, hm? tedy základní vědomí, které je vlastně Základ naší existence, základ naší zkušenosti skutečně existuje jako něco samostatného. Hm? Ale to znamená, že jestliže studujeme yogačáru, je to ten nejlepší přístup k pochopení sebe a pochopení naší zkušenosti ve světě. A tvrzení buddhismu je právě tvrzení, že my nemůžeme pochopit, pravdu nejvyšší, pokud jsme nepronikli pravdu relativní, což je naše zkušenost ve světě. Naše zkušenost ve světě je pravda relativní. Právě proto každý z nás má jinou zkušenost. A každý z nás eh, myslí trochu jiným způsobem. Jelikož jsme všichni eh, produkty, více méně stejné společnosti, myšlíme trochu podobně, no ale v, z většiny hm, objektů, kterých my, o kterých my myslíme, my reagujeme přesto jinak. Je to tak? Hm? Jsme si toho vědomí. A to má svý opodstatění, to má svý základy, to má eh, svoji logiku. A my tu logiku zkoumáme na základě právě obrazu, které naše mysl vytváří. Mysl je skladiště obrazu. A ty obrazy určují způsob našeho myšlení. Díky našim konceptům jsme pochopili, díky jménům, které na tyto obrazy my nadsazujeme, no pak na ty obrazy pak my reagujeme jinak. Hmm? Reagujeme jinak. V moderní psychologii se to dá nazvat eh, eh, archetypy. Huh? Hmm? To je název moderní psychologie. Ty obrazy, které vlastně Jíbají naše mysli, jsou archetypy v našem vědomí, které mají své kořeny v dávné minulosti. To i moderní psychologie objevila. No a jelikož my začínáme chápat, že tyto obrazy a jak. Náš spis vysvětluje tyto obrazy a naše vědomí tvoří vlastně jeden celek. Jsou od sebe neodlučitelné. Hm? Naše tělo my tež chápeme jako obraz. Hm? Noha, ruka, hlava. Hm? Je to tak? To už je obraz. Prýmý, prýmým dotykem my nechápeme hlavu, ruku, nohu, zadek. My chápeme tvrdost, měkkost, hrubost, hladkost, hm? těžkost, lehkost. To je, co chápeme prýmým dotykem. Ta hlava, ucho, oči, to je obraz. Je to tak? Hm? to je naše realita. Naše realita je realita obrazu uvnitř a venku. Zed je taky obraz. Dveře jsou taky obraz. Protože máme podobné obrazy, no tak žijeme v podobném světě. Ale... Yogačára tvrdí, že právě různé bytosti, různé druhy bytosti, zvířata, hmyz, ryby, bozy, obyvatele pekel, hladoví, duchové, všichni mají své obrazy, ale jiné obrazy. A ty obrazy jim dávají smysl eh, něčeho stálého. My ulpíváme na darmu, my ulpíváme na samsáru, protože ulpíváme na obrazech. To je co eh, eh, nedualistická, nedualistický přístup k meditaci. ukazuje jakožto prostředek jak se dostat k nedualistickému pochopení naší zkušenosti. A nedualistické pochopení naší zkušenosti má velkou výhodu. V nedualistickém pochopení naší zkušenosti už jestliže je autentické, už se spojuje Moudrost a koncentrace dohromady. My nemusíme dělat žádný speciální úsilí. Koncentrace a moudrost se spojí dohromady v jeden harmonický celek v nedualistickém pochopení naší zkušenosti. To je, co yogačára tvrdí, no a co my musíme zažít. Pokud to nezažijeme, no, tak to je pouze teorie. To jsou pouze slova. A slova jsou proto, aby nás nasměrovali, aby nám ukázali cestu. Pokud my nebudeme mít ten prst, jak se říká v zenové tradici, no, tak my ten plný měsíc neuvidíme. My neuvidíme, že ta naše skutečnost je opravdu nedualistická. Je opravdu zkušenost prázdnoty. My to neuvidíme. analytické meditaci, my to uvidíme na základě správného rozlišení. Ale správné rozlišení právě od samého počátku je nedualistické. No proč e, e, začít, e, proč nezačít od konce, protože ten konec je, je skutečnost. Ten konec je skutečnost. Ten, ten konec je skutečný stav všech bytostí, co se Mahajánového učení týče. Ten konec je skutečný stav všech bytostí. To je přirozený stav. A v tomto stavu my bytosti jsme byli od samého počátku. Ten samý počátek nemá žádný počátek a nemá i žádný konce. Hm? Je to nadčasový rozměr. No a právě proto naše vědomí má tež nadčasový rozměr, hm? ve kterém se jeví čas. Kdyby nebyl ten nadčasový rozměr, no tak by se čas neměnil. No a my nazýváme ten nadčasový rozměr pro ten nedualistický rozměr pro nedostatek slov, nedostatek jasného pojímání, takovost. No ale takovost není nic jiného než nirvána. Ale jaká nirvána? S pochopením nedualistickým. Nirvana nebyla nikdy stvořena, tak nemůže nikomu patřit. Jak může něco, co nebylo stvořeno, někomu patřit? A to, co nebylo stvořeno, to je skutečný stav věcí. A ten skutečný stav věcí my poznáme, aspoň tak Vasubandu tvrdí, Vírou A víra je láska. Préma. To, čemu starí řekové říkali Agape. Láska bez chtění. My máme lásku, ale s chtěním. Ale my dosa dosahujeme nedualistický stav, dosahujeme nirvánu láskou bez chtění. To říká moudrý vasubandu. A právě proto praxe Meta Praxe lásky jako velkého prátelství, praxe soucitu, které, který je na tomto velkém prátelství založen, praxe radosti, která z tohoto velkého soucitu pochází, pochází z bodičity. Hm? Shantideva jasně ukazuje, jak to vystání probuzeného vědomí, které nikomu nepatří, je spojeno s neskutečnou radostí, které, která se nedá popsat. Jak je to možné, že vůbec taková radost v nás bytosti, bytostech existuje? No a pak, aby jsme všechno pochopili, zbývá to odpojení. To odpojení je právě dovršení velkého přátelství, velkého soucitu a velké radosti. čili ve spisech Mahajánového učení nebo učení cesty bohdy Objekt velkého přátelství, velkého soucitu, velké radosti a velkého odpojení není jen iluzorní objekt, tak jak se učí v základních spisech některých, ale je realita sama, je skutečnost sama, je to skutečný objekt. Jaký objekt? No, ta, právě ta nedualistická mysl. jestliže chápeme tu nedualistickou mysl, máme už přirozeně koncentraci a moudrost společně. Právě proto v, několich, v některých školách Mahajánového buddhismu třeba Tě škole, kterou reprezentuje dnes dalai lama jeho svato Lama, Vlastně nemusíme nutně praktikovat hlubokou koncentraci. My můžeme i na základě přemítání, rozjímání, my můžeme pochopit skutečný stav a tím získat vysvobození. Protože v tom skutečném stavu už je koncentrace a moudro společně. Čili logickým rozjímáním o skutečném stavu my můžeme získat osvobození. A to my můžeme získat probuzení. A to probuzení se manifestuje jako velké prátelství, velký soucin, a velká radost. Bez ulpívání. No a tak postupem času, pomalu, pomalu zkoumáním, kontemplací, posloucháním, my kultivujeme tento přístup transcendentální moudrosti, aby jsme z hlediska transcendentální moudrosti pochopili vlastně, co se s naším tělem a s naším myslí, která je na tělu napojená, děje. Jak náš spis popisuje, ta Realita nepatří nám, bytostem popleteným, ta realita patří bytostem probuzeným. Ty jsou v realitě. My jsme ve snu a my chceme proniknout tento sen. Hm? Když pronikneme tento sen, právě získáme velké přátelství, velký soucit, velkou radost a odpojení. To je nedualistický přístup k meditaci. To neznamená, že, že jiný přístup není správný, ale starý mistři Mahajany. Tvrdí, že tento přístup umožňuje rychlejší probuzení. Proč umožňuje rychlejší probuzení? Protože od samého počátku se nacházíme v nadčasové dimenzi. Ta nadčasová dimenze je obzvláště důležitá pro e. Rychlé pochopení hm? reality tak, jak je. V té realitě tak, jak je, jsou věci jinak. Malé může být velké, velké může být zase malé. Chytrý je hloupý, hloupý je zase chytrý. Nic není dáno. To, co je dáno, je dáno pouze koncepty, pouze jmény. No a právě to, že nic není dáno, v tom je ta velká radost. V tom je to velké blaho. A my jsme odpojeni od toho velkého bláha právě tím, jak náš text vypráví, že bereme ty jména jako skutečnost, aniž by jsme pronikli, že skutečnost a ty jména není to samé. A ty jména vytváří obrazy. A my na těch obrazích ulpíváme a proto jsme v nepohodě. Ale ty obrazy nejsou nic solidního. To jsou ty jména, které dávají právě soliditu těm obrazům. A my musíme, aby jsme žili, musíme používat jmén, musíme používat konceptu. Ale na základě transcendentální moudrosti. Proto, jak text tvrdí rozdíl mezi probuzenou bytostí a námi, hloupými bytostmi, je, že probuzené bytosti právě... Neulpívají na těch jménech, neulpívají na těch konceptech, používají je svobodně podle dané situace. To je velikost Budhovy moudrosti. Používá jména, používá koncepty, používá návody k meditaci. Podle dané situace. Hm? No a ta daná situace je tež neodlučitelná od právě těch obrazů, které v mysli vytváříme. No a my, když Praktikujeme nedualistickou meditaci. My se s těmi obrazy neidentifikujeme, nebo identifikujeme, ale uvědomněle. To je proces uvědomňování. Ty obrazy tam budou. Až se stanem budhy, ty obrazy tam stále budou. Proč by tam nebyly? Ty obrazy tam budou. Proto proces probuzování není odstraňování obrazu. Proces probuzování je pochopení obrazu na základě vdělé pozornosti a uvědomění. Jaké uvědomění? Aha, já ulpívám na tyhle obrazy, ten ulpívá na tamty obrazy. Hm? Ty obrazy se změní, no, ulpívání se zase změní. No tak v těch obrazech není žádné hm? žádná stojící vlastnost žádná vlastnost která se nemění Čili máme z hlediska yogačáry máme tři reality máme realitu jmen což není žádná realita máme realitu obrazu což je realita relativní ale realita reality Relativně v našem případě založena stále na jménech, kterými ty, ty obrazy zachycujeme, a ty e, bereme ty jména jako identické s těmi obrazy. Ale když se obraz mění, tak naše libosti se změní, nelibosti se zase změní. A jak ten obraz vidíme, závisí na tom, jak ho pojmenujeme. Je to tak? Takže obrazy jsou v pořádku. Ta realita obrazu, ta relativní realita, ta existuje, ale existuje v rámci prázdnoty. A může existovat jenom tak, jinak existovat nemůže. A ta prázdnota není nic jiného než právě. Podstata vědomí, podstata mysli. Právě proto vědomí může přijímat všechny objekty. Špinavé objekty, čisté objekty, krásné objekty, ošklivé objekty. Jestliže by vědomí mělo nějakou podstatu, pak by všechny objekty přijímat nemohlo. Vzdálené objekty, blízké objekty. Teď my přijímáme objekty na základě, jak text vypráví, na základě eh, malého vědomí. Malé vědomí vidí jenom malé objekty. Hm? Tento text. Hm? Právě proto my musíme rozbít hm? transcendentální moudrosti, ty malé dimenze malého vědomí. No a to pro nás dělá mytologie. Hm? Proto náš text. Začíná tež mytologicky, v jiných rozměrech, v jiných dimenzích. Bible tež začíná v mytologických obrazech. Ty mytologické obrazy rozbíjí naše malé vědomí, založené na malých rozměrech. No a otevírá velké rozměry. Hm? Velké rozměry patří velkému vědomí. Do toho velkého vědomí se všechno vejde. A protože toto velké vědomí se lepí, proto se nazývá áláje. Hm? Kdyby se nelepilo, no tak je to budhové vědomí ale ono se lepí, tak to není budovoliv vědomí. A lepí se na co? Lepí se na těch obrazech, které vytváří. Proč se na nich lepí? No, protože si je pojmenuje a představuje si, že ty jména, kterými ty obrazy nazývá, je, jsou skutečná a Přesně reprodukují význam těch obrazů. Ale to se neděje. To se neděje. Protože se to neděje a my chápeme, že se to neděje, my máme přístup do velkého vědomí. To je yogačára, přístup. A v tom velkém vědomí je všechno jiný. A to velké vědomí se nedá popsat. Proto Jogočána vysvětluje, že jeho objekt není jasný. Podle Terovány, Můžeme proskoumat ten minulý objekt, který byl poslední objekt našeho e, e, mentálního procesu. No ale těch objektů je nekonečně, jako v tunelu nacházíme nekonečnou, nekonečnou stoku. Hmm. Právě proto v tom vědomí je nekonečný prostor. A v tom nekonečném prostoru nacházíme ty mytologické obrazy. To Krásně vidíme právě v, v hinduismu. No a to převzal Mahajanově buddhismu z hinduismu. Ty bodhisattvové získávají mytologickou dimenzi, pro které rozměry obyčejného vědomí nedávají smysl. A tak Malý manžušli jezdí na ohromném lvu, velký tlustý ganéš jezdí na malé myšce. <laughs> No a my se nestačíme divit. A tak získáváme přístup k velké lásce. A k velký srandě. <tějí> Sranda, co se týče Mahajánového myšlení, pochází z velkého soucitu. No a teď jsme vysvětlili základy meditace na lásku. Hm? No a tak vysvětlujeme metodu ráno, ale ta metoda nebude zažitá, pokud nemáme. Hm? Nějaké hlubší dimenze. To je velice důležité. Na lásku potřebujeme mít hlubší dimenze. Pak to bude velké přátelství. Hlubší dimenze jsou dané, jak už jsem se zmínil, v v Májánovi, aby právě tou vírou. My vstupujeme do hlubších dimenzích vírou. a víra sama je definována jakožto velká láska. A ten objekt velké lásky nejsou jen všechny bytosti, to je základní objekt, ale je nedualistická realita tak, jak je, to je ten nejvyšší objekt. A ta nedualistická realita tak, jak je, se nazývá v Mahajánovém učení tělo darmy. To tělo darmy to je skutečný Buddha. To tělo darmy je sféra darmy. Dharma je tedy dualistická, těch pět agregátů a tak dále, oko, barva je dualistická, ale dharma má za účel, aby jsme pronikli darmatou, hm? aby jsme pronikli prázdnotou, aby jsme pronikli tělem darmy. Bez těla darmy, ta darma nedává žádný smysl. Ta darma vede k tělu darmy, k vlastnímu i dármy. Vlastní soucnu darmy je nedualistická prázdnota. To vlastní soucno darmy my právě poznáváme z hlediska jogačáry na oddělení naší reality, relativní reality od jmen, které my na tu realitu nadsazujeme. tím, že jasně vidíme, že ten jazyk, který používáme a ten význam reality, který je objekt naší zkušenosti, není to samé. Není to samé ani pro nás, není to samé pro ryby, není to samé, pro dňábli, není to samé pro bohy. Jakmile použijeme koncepty, použijeme slova, není to tak samé. Proto jsme vysvětlili, my v meditaci nemusíme používat slov. Ale přesto slova naší meditaci vedou. Ale my v meditaci nemusíme používat slov. Jestliže se dostaneme hlouběji do meditaci, no tak pak slova se stávají absolutně irrelevantní. No a tak meditujeme. Když slova se stanou irrelevantní, my pak neulpíváme na těch obrazech, které naše mysl vytváří. Přesto my používáme slova, my používáme koncepty, ale rozdíl mezi bytostí probuzenou a bytostí neprobuzenou je, že bytost neprobuzená na těch konceptech ulpívá, na těch slovech ulpívá. A jelikož ty slova pro něj jsou identická s realitou, právě proto ulpívá i na realitě. Ale po probuzenou bytost právě ty slova a realita nejsou identická. A to je ta dimenze duchovní svobody. tak jsme pochopili yoga přístup. přístup. No a ten yoga přístup je logický přístup buddhismu, vlastně buddhistická logika, tak jak je vyvinutá v Mahajanovém buddhismu, je yoga logika. My musíme oddělit od naší přímou zkušenost, od těch konceptů, s kterými my tu přímou skutečnost pak eh, oceňujeme. A přímé zkušenosti my můžeme též dojít správnou dedukcí, ale my právě nepoužíváme správnou dedukci, protože ulpíváme na tom, co se mění. Tím pádem my přemýšlíme, ale přemýšlíme špatně, co se dá dělat. A dostáváme se do paradoxu. A jak vyjádříme ten Paradox v naší zkušenosti, zeptáme se: myslíš. Ano myslím, ale brbě. Nemyslíš, no to je vidět. A jsme v paradoxu. Hm? Myslíš, Ale brbě. Nemyslíš, no to je vidět. Myšlení není objekty myšlení, není to, co se nám zdá. A nemyšlení tež není to, co se nám zdá. Proč? Protože my se chystáme nemyšlení. A nemyšlení přestává tím pádem být přirozený stav. A když myslíme, tak se, chystáme, tak se chytáme myšlení a myšlení tež přestává být přirozený stav. Hm? No a tak jsme chyceni hm? v tibetské tradici kolo, hm? kolo existence. Je V rukách mocného Asúry. Ten mocný Asúra nás drtí jak v myšlení, tak i v nemyšlení. No a když to prokoukneme, no tak to je cesta. Myslíš? Ale blbě. Nemyslíš? No, to je vidět. <laughs> hm? Tak co dělat? Dělat, yogačára ukazuje, dělat v nedělání v nedělání dělat dosahovat nedosahování nedosahování dosahovat to je meditace bodisatva podle spisu yoga hm? no Jestliže to pochopíme, máme nějakou srandu, získáme velkou, velké přátelství. Proč? My sami jsme v úzkých a všichni ostatní bytosti jsou též v úzkých. My jsme v úzkých, proč? Myslíme, ale blbě. Nemyslíme, no to je vidět. Ostatní bytosti jsou stejně v úzkým, myslí, ale blbě. Nemyslí, no to je vidět. No a tak, my jsme stuhlí, bytosti jsou stuhlí, hm? No a když to pochopíme, no tak postupem času jsme méně stuhlí, no a naše, náš vztah ke všem bytostem je čím dál, tím méně zkostnatělý, hm? A tak získáváme velké přátelství jak k sobě, tak i ke všem bytostem. Na základě velkého přátelství, velký soucit. Na základě velkého soucitu, velkou srandu. Na základě velké srandy, velké uvolnění. Na základě velkého uvolnění, velké probuzení. No a aby jsme se dostali do meditace, podle našeho spisu, my potřebujeme nejprve uvolnění a jasnost. Tomu se říká prašraddy. Jemný stav. Naše strast, naše zkostnatění uvnitř sebe a ve styku s ostatníma, je právě hrubost vědomí. Abychom se dostali do meditace, potřebujeme jemnost vědomí. A jemnost vědomí je založena na jemnosti počitku. A jemnost počitku je založena na jemnosti vnímání. v Mahajanovém učení, aby jsme získali tu jemnost vnímání, používáme spásné prostředky. Jestliže máme jemnost vnímání, samozřejmě se objeví i jemnost počítku. A my Potřebujeme, to je psychologie, buddhistická psychologie, to je jedno, ať patříme do jakékoliv školy, do jakékoliv interpretace. My potřebujeme jemné počitky, aby jsme se dostali k jemnému rozlišování. Bez jemných počitků my se nedostaneme k jemnému rozlišování. bez jemného rozlišování, my se eh, nemůžeme dostat do procesu probuzování. Tak původně jsme měli Mluví to o teorii večer, ale teď jsme všechno smíchali dohromady, praxi a teorii, no a to je to nejlepší. Hm? Aby jsme se prohloubili do praxe, potřebujeme se prohloubit do teorie. To je též, co yogačára povídá. Základ meditace je disciplína, bez disciplíny nikdo se meditovat nenaučil. A správné naslouchání a správné přemýšlení. Tak máme lekci v správném naslouchání, správném přemýšlení. Hm? Myslíme, ale blbě. Nemyslíme, je to vidět. No a z toho plyne jaké poučení? Hm? Kou máme přirozený stav? V přirozeném stavu my myslíme, ale neulpíváme na tom, kdo myslí a na objektech myšlení. V přirozeném stavu my nemyslíme, ale neulpíváme na nemyslení. No a v tom stavu dharma a dharmata se spojí v jeden celek. Dharma, samsára, dharmata, nirvána, z hlediska yogačárového pochopení, z hlediska mahajánového pochopení, od samého počátku nikdy nebyly oddělené Ten, kdo je odděluje, no to je právě naše malá mysl. Hm? Okay. Tak jsme mluvili jednu hodinu, dostáváme se hlouběji, hlouběji do naší pochopení meditace. Hm? Pak si přečteme rozvázání uzlu. A začne to dávat smysl? Bez toho to moc smysl dávat nebude. To rozvázání úzlů můžeme jedině vykonat pochopením záhady našeho myšlenkového procesu. kde ujednal 20 minut Uvědomněle chůze hm? I have just explained uh, some basis for the non-dualistic approach I will summarize in English for our friends hm? the non-dualistic approach to meditation. Hmm? I have explained, we have uh, been last night explaining the meditation on metta. Hmm? Now, in the bodhisattva path, we bring into the meditation on metta the non-dualistic dimension. Hmm? This is very important. Uh, normally, the object of meta are the sentient beings. Hmm? According to Buddhism, the sentient beings don't have any real existence. To use the Yogacara understanding, they are our images. Hmm? But they don't have the real existence. If you divide them into the parts, where is the, uh, the beings? Hmm? And uh, uh, so the beings, they are the images of our mind. Hmm? They are uh, there, they are real, but not uh, they are not what we normally take them to be. Hmm? And this is the reality. We see things uh, not in the way as they really are, but We see them as they appear to us as images. Hmm? And this is very important for our understanding. Hmm? So in this dimension, the object of love, as far as the bodhisattva is concerned, is not only sentient beings, but it is the true reality. Hmm? The true reality is non-dualistic, is emptiness, is, uh, is the... Uh, the Dharmakaya hmm, the body of the Dharma is the suchness the state the things really are in hmm, which is a non-dualistic state. So uh, based on this understanding then uh, in the we have explained that in the uh, uh, uh, scriptures the uh, faith uh, is described as prema, as love, hmm? but not uh, love as something we want we desire to possess but as selfless love hmm? selfless love is uh, the real object of the meta, and the beings they are The help for understanding this uh, real object of the meta, and in order to understand the real object of the meta, then we first practice on ourselves, experiencing ourselves. We experience ourselves as images. Hmm? So we experience ourselves as an image, and. We experience how this image of Meta hmm? when we, it is based on these resolutions, four resolutions. I am free from uh, enmity, I am free from hate, I am free from catastrophe, I am free, I am uh, carrying my body and mind in happiness. Hmm? On this... Uh, to this image of the self, we we practice. Huh? Then the same image, because this practice of metta to ourselves, to the image of the self, uh, helps us to get into the state of clarity and relaxation. Huh? Then with the same phase of relaxation and clarity with which we visualize ourselves, we visualize the beings that we like hmm? the beings that we neither like nor dislike and the beings we dislike with the same face relaxed face and we contemplate that all beings they have the seat of happiness happiness is a, a, a state where all beings have base for that state we are Because we don't understand the real happiness, we are unhappy. But now we want to get this uh, happiness by resolution. And we see that it really brings happiness. Hmm? And it can happen to all beings, no exception. Whether we like them or we don't like them, all beings have the base for happiness. Then we transfer this to uh, d all beings in the ten directions, starting with the room here, huh? we wish all beings in this room may they be uh, these four vows huh? then, in uh, this uh, compound, then we enlarge huh? in this country, Slovakia, then in this uh, small continent of Europe, then in this uh, little uh, piece of little grain of sand which is our uh, world huh? our small uh, globe huh? then this our small globe is a part of the solar system which is one also of the uh, seeds of uh, grain of uh, sand in the endless universe huh? and in this endless universe we extend our dimensions to the east, to the west, hm? to the south, to the north, to the in-between directions, to up and down, and all the beings we contemplate they have the uh, base for happiness. Hm? So like making the small fire hm? in oneself, then extending to this, this small room, we add some wood, then we add the whole forest and whole countries and whole continent and whole the world burning with the uh, our uh, great friendliness. Hmm? And we conceive all the beings in this great fire of the friendliness coming from our heart. Hmm? So that's how we get into the uh, samadhi of Uh, great friendliness. Because we are not used to meditation, hmm? so we use a skillful me. We visualize uh, one person, some person which we uh, don't know too well. If we know him too well, we will <laughs> contemplate his uh, uh, non-virtues. Hmm? And everybody has some non-virtues hmm? we take some person we respect but not know very well hmm? say like if you like Dalai Lama you take Dalai Lama if you like some teacher uh, so you take that teacher hmm? uh, if you cannot visualize him clearly you use his picture hmm? and you uh, You concentrate on that. You, if uh, your uh, feeling towards that picture is changing, then you again repeat these four vows so that you uh, stay in the same feeling. Hmm? When you stay in the same feeling, you stay in the same mind. Hmm? So. Uh, In this way you will be able to go into the Samadhi because you don't change your feeling huh? you don't say s s change your uh, perception when you change your perception you change your feeling but you don't change your perception because you don't change the feeling and then you can absorb huh, into the mind with this sensation and you get into the jhanic state, or one-pointed concentration. And because the object is uh, everywhere, hmm, therefore, hmm, this is a special samadhi. In Buddhist tradition, the samadhi of four uh, divine abodes is a special samadhi, which brings you close to the non-dualistic state of things. Hmm. Okay. So now we go teď uděláme 20 minut 20 minut uvědomněného chůzení 20 minutes of uh, uh, walking with awareness zen walking hmm? only walking i have explained what is the non-dualistic approach I, you are thinking you are th you are thinking nonsense you are not thinking well it looks like it <laughs> so either you thinking nonsense or you not thinking you are it looks like it then you just stay in a natural state Neither thinking nor not thinking. Okay? And just walk. This is Zen. Hmm?